Oartzen gira, badirela e, egoera desberdin batzu bi 2000 eta amazazpi haintzineko e, erri elkaruetai keldu, baitira iza, emanak izan ziren e, protokolo desberdinak lehen urratz bat egina izan da 2008 emezortzi emerezian baina tarabitekin eta hor, senditzen, senditzen dugu Uh, beharra uh, eskaintza horrean indartzeko eta argitzea ere ze zemailetan uh, laguntzena alditugun herrikoetxeak zenta herrikoetxe batzu ere ez dira baita zpada galdeile ez baitute untsa neurtzen edo ikusten elkargoak ze proposatzen duen Oan, hori dena idatzi dugu gauza batzu berriz kalatu ditugu ez biziki argi edo hobetu ditugu eta hori dugu uh, proposatu moskarat gaur Adibidez zerti da tresna horiek? Badibi, oh, hiru mailakoak dira, eta hori da herrieri ere hiru engaiamendu mota edo maila presentatzeko, bat da itzulpena. Eh, Batakigu herrianitzak, eberesiki tipi tipiek, eh, heien zat itzulpena dela komplikatoa, eta dan heien laguntzeko. Diruz, gaztua handiaga? Bai, bai, bai, bai, diruz eta denbora eskasez ere egin laguntzeko e, hor proposatzen dugu e, elkargoak bere gain arditzan, bere zerbitzuek eh, elkargoak gure zerbitzuek arde, ardezaten itzulpen e, e, ala, itzulpen zerbitzu bat irueun hitzez pettikako petikako e, entzat, erran nahi du e, webguneetan agertzen diren entzat edo ere eriko kasetetan agertzen diren e, laburpen edo bilduma artikulu hori e, laguntza eneo gustuko ben egin egustuko laguntza polit bat da hori e, e, dokumentuen egiteko omenmentuan. Hala bat ditugu bi itzultzaile, elkargoan orta nahi direnak. Hala, bon, badira, badira mugak, zehenta egun eta behoita emezortzi ergiak dira eta dena e, dena igortznal bada e, e, mugarik gabe hor gainditeak izanen dira gure zerbitzora. Omenmentuan gure zerbitzoren abera, holako eskaintza bat egin dugu. E, Bat dira gero, deitzen de, de ditugun uh, uh, obekuntza kontratuak. Horek dira, beste, uh, beste indar bat ere nahi duten herriek. Egan nahi du, egiten dugula herrian diagnostika bat, uh, galdezkatzen ditugu langile guziak, usteko Euskara Maila, Euskararen inguruko ere interesa, ea formatu nahi duten, eta bar, seinaletika, Hala, hor herriak ankonpainatzen ditugu eta hor izen da, elkargoa eta artean uh, konbeinio bat. Horre, gauzak pixka bat uh, adaptatu edo dit, ego, egokitu ditugu. Eta hori da, zerbitzuri proposatzen dena, gauzak biziki behia, hori proposatzen dena, gaskoinarekin uh, horretan garatu nahi duten uh, herriak. Eta gero, bada, hirugaren maila bat, hori da, amar mila baino gehio biztanle dituzten errientzat, hori da Euskara zerbitzu baten sohtzeko egin ginezaken e, akompainatzea. Eta hor, hor ere, da, irurtez, akompaina edo lagun ginezazke erri horiek e, finanziamentu mailan hala, diru zama bat, e, elkargoak eman dezan diru zama bat, eta ere sarean edo kontaktuan segi dezan agente berri horiek agente berri oriek, orain arte diren beste agente guzikin. Euskara guzio hori entzat, galdera bai Euskaraz, bai Gaskoinaraz? Bai, badugu galdera hor, ni bizpairu hilabetez ibiliniz, dere ziki Lapurdin, baina nez bakarrik, eh, Lapurditik maulerat ibiliniz, eh, orain arte diren eh, obekuntza kontratuak ere berrizaz tertzeko eta ipatzeko elgarrikin, eta eh, euskara zerbitzu baten sortzeko eskaira bat zuheri ere erantzuteko orduan. El, eldu da, emeki-emeki, baina badira galdera berri bat zuheri. Zuri.